Мене багато, що турбує Але ж я не розкисаю Ти здоровий У тебе завжди був залізний шлунок І нормальний тиск І як би ти не приховував старий пню Ти такий щасливий із тією твоєю галиною З Б-класу А я залишився сам на цьому світі Природа підтримує рівновагу Ти куштуєш самотність У якій я проплавав Більшу частину свого життя І я тобі скажу Нічого в цьому Немає страшного Коли нам не вистачило Щастя То хоча б Залишиться спокій Геш? Дідька лисого Дочекаєшся Підбери губу. Ніби ти маєш спокій. Що там лікар каже про неї? Лікар тупий. Його більше цікавить психологічний бік цього феномену, аніж стан її фізичного здоров'я. Він вважає, що наші з Галиною дивні відносини мають витоки у старому доброму едиповому комплексі. Хотів би я, щоб усе було так просто, як йому здається. Якого такого феномену? Застарілого кохання вимовив Валерій без посміху. От, придурок, ну то посидиш зі мною сьогодні? Ні, поїду. Бездушна дерев'янко. Завжди думав лише про себе Валерій похитав головою і нічого не відповів Автомобіль повільно виїхав з подвір'я Залишаючи Василя на самоті Він ще довго стояв непорушно з очима Які нічого не бачили крізь туманну заслону сліз він невміло витирав їх, розмазуючи по щуках, а коли зір прояснився, то відкрив старому чоловікові захаращене непотребом подвір'я і порожню порослу лободою вулицю за воротами. Місто поступово поглинав туман. Плями світла від ліхтарів відбивалися вишуканими малюнками в калюжах і на лакованих поверхнях авто. Тіні перехожих з'являлися і зникали у сивих пасмах туману, розчиняючись у ньому без сліду. Довколишній світ раптом став маленьким і старий, їдучи вздовж тротуару, ніс його з собою на власних плечах. Було ще не дуже пізно, навколо сяяли сотні різнобарвних вогників, на площі та в парку грали оркестри, біля світлофора, де Валерій зупинився, стояла зграйка дітей з квітами і повітряними кульками на довгих паличках. Кульки шурхотіли, діти сміялися, квіти пахли, а музика оркестрів долітала сюди з однаковою гучністю, перемішуючи звуки, а інколи заглушувала музичні фрази. Обличчя людей освітлювалися зеленим, жовтим і червоним світлом світлофора. Передгрозовий вітер крутив алеями зів'яли листя, Високі старі дерева обурено тріпотіли гілками. Чорний будинок вороже шкірився гратами вікон та дверей, і коли із брязкотом відчинилася рама вікна на другому поверсі, жах прошив Валерія. Невимовний, невиправданий жах перед темними силами, які сьогодні здавалося святкували перемогу з потроєними силами Вихлюпувались у світ, поспішаючи вилити свою ненависть і злість на добрих, невинних людей, які нічого про те не підозрювали. Людей чистих, простих, а тому ненависних пітьмі. Вікно гучно ляскало, ніби про щось попереджало його.